Крах блакитної імперії. Роман в новелах. Розділ 7. Служба. Локація: Столиця Батьківщини. Середнє Придніпров'я. Північно-західний регіон Спільнонародної Євразійської Федерації. Час: Початок боротьби. Упорльожа. Раз. «Два! Два! Два! Три!» Лікті тремтіли, Долоні ковзались у брудних калюшках власного поту. «Двадцять дев'ять! Двадцять дев'ять! Ребриста підошва берця лягла на потилицю духа і втиснула обличчям зашмаровану підлогу казарми. «Ну?» Солдат показово зсилувався здійснити віджимання. Під крик команди нога раптово звільнила плечі. Рубильник! Строковик зірвався на ноги, пробіг між рядами дворівневих койок і з розмаху вгатив кулаком у вимикач. Виснажений частими екзекуціями, бакелітовий тумблер ніяк не відреагував. До вбитої в корпус клавіші, розбиті у кров кісточки, не сягали. Діди в'яло усміхалися давно на бридлі забаві. «Кругом! Шагом марш!» Босий, старано вбиваючи п'яти в плитку, стровим кроком попрямував назад. Дід виставив таборетку і поплескав по ній. Останній крок перед стільцем – два на місці, щоб піднятися з лівої. Обов'язково з лівої! Усі, навіть найдрібніші елементи гри – Мають бути виконані досконало, Що дасть невелику ймовірність уникнути повторів. «Розрішити начать!» Викарбував у стелю, витягнувшись у струнку на табореці. «Розрішаю!» Вдруг, як сказки, скріпнула двір. Короткий удар знизу в родну клітину збив духа на підлогу. «Фанєру надо держати!» Настановчим тоном пояснив дед і рявкнув. «Упор льожа! Тридцять аджиманій! Рубільник! Розрішите начать! Розрішаю!» «Вдруг, як в сказке, скріпнула дверь!» Гулки удар фанери. Втримавшись на зігнутих у колінах ногах, одразу витягується в струнко. Натужнім сипінням витиснув з легень залишки повітря. І все ясно стало тепер. Нудна забава настільки обридла, що навіть відчуття мстивості на свій перший період не тішало дедовські обличчя. Сумно крутили по колу одноманітні садиські традиції Збройних сил Федерації. Двері в казарму відчинилися. Солдати зірвалися на ноги. Злазити з табуретки було пізно, та й не було сенсу переніс вагу тіла на одну ногу, став вільно. «Замислов!» «Я!» Не озираючись, знову витягся у струнко. «Так як понімать?» «Репетую самодіятельність, іщу підтримку і поощріння у сослуживців!» Слова вихоплювалися рвійно, стрімко летіли до стелі. Але на старті по зрадницькому перечіпалися кадик. Що тремтів, і бриніли ледь чутною інтонацією глибокої образи. Похвально! лейтенант пожував губи, оглянув солдатський стрій. Два наряди в комунаторний. Єсть. Не приховуючи радісних нот у вигукові, Валентин посміхався Сірій від пилу стелі. Це була не кара, це було визволення. Потягнувся у позіханні до хрусту в щелепах і куприку. Протяжний гук задоволеного відчуття зворохобив пил на пультах керування, заплутався у гірляндах дротів. Солдат почав шкрябати нігтям по шерехацій облупленій фарбі столу. В порожній комутаторній бутці цей звук видавався кумедно загрозливим. Набридло. Нетерпляче постукав пальцем. Склав на стільниці руки – сховав у ліхтях голову і одразу заснув. Ненадовго м'якінькі, легкі дотики до вистриженої маківки боязко прокралися крізь чутливий сон. Валентив прокрутив глобус своєї голови до гори, доки вивільнений ніс не заклинив зворотнього ходу на передпліччі. Двійко дрібних чорних гудзиків на пухнастій мордочці уважно вдивлялись у вистрежену сферичну конструкцію голови солдата, «Де ти лазиш?» – обурено спитав Валентин. Випростався, усміхнувся при танцюванню мишки на задніх лапках. Видобув з кишені маленький уламок твердого сиру. Кришив на дрібні шматочки і подавав на пальці приятельці. Мишка акуратно знімала гостинець із пучки. З дитячою суворістю згризала його та розчаровано підіймала на очей розводячи в боки лапки. Застигала в очікуванні, доки нова порція не опускалась перед її вусатим носиком. Розмовляли мало. Несхильний до монологів Валентин залишав ініціативу за мишою, що взагалі волила відмовчуватися. Так і минали нечасті зустрічі за беззвучними балачками, але завжди із смаколиками накшталт хлібних м'якощів «Ти той, головне, не тупи. Велазь тільки на пароль!» Попередив солдат і пошкрябав нігтем по столу. «Не втупи!» «На пароль так на пароль!» Пересмикнула плечима Мишка. «Не заморочуйся, вояко!» «Я не воюю, я служу!» «Ну, служи, служака! Як на мене, то тобою тут просто гівно місяць. Мишка пірнула під стіл. «Мною? Та хай собі місяць. Ти манатки збирай. Коротше, готуйся. Я на днях зайду. Будем тікать звідси». Чорні гудзички зиркнули на нього з ніжки столу. «Давно вже на водісках. Звистка на старт, лиш не чекаю». Помахала хвостиком і шмигнула складки тіней. – Є закурити. – Ага, – відповів Валентин. – Давай. Дав припалити. Солдат смачно затягнувся. – Водибіл! – прокоментував писклявий занос буса в кінці кварталу. Авто, погнувши перила, вирівнялось і помчало на кордон військових. За ним за рогу висунулися великі туристичні автобуси. – Огністріли! Твою мать! – «У них огністріли!» Сигарета випала з валентинових пальців. Його думки побігли перед ним. Ідіотські та недоречні. Вивернувшись з цупких рук містично розтатуйованих анахронізмів козацької доби, петляв між зустрічними матюками та прикладами запакованих у бронежилети спецпризначенців, рефлекторно сіро сіроблакитні загрози перестрипував зляканих, сонних маргіналів провладного табору. Шкода, звісно, втрачати таку нагоду. Шкода. А як інакше? Потім забрати? Як? Це ж нереально. Зашторпався на розтяжку намету. Пробігся на чотирьох кінцівках. Відновивши прямоходіння, тобто прямобіжіння, з подивом зауважив, що спецпризначенці – Змінили стратегічний керунок і тепер рухалися в одному з ним напрямку. Хмикнув і пірнув у провулок за ними. Ці знають, куди бігти. Миші не прив'язуються до людей. Це не собаки. Можна і не вертатися. Можна. Мишам байдуже. Не буду вертатися за нею. Бронежилети зникли за рогом. Звернув за ними. На повороті озирнувся. Чубаті нас доганяли. «Сука! Їм що крові мої треба?» «Все! Немає вже кордону!» «Немає!» Сплюнув під у параміше слиною. Після кількох провулків загубився. Багатогодинні пробіжки в протигазі по плацу в підсумку виявилися добрим вишколом. Криво посміхнувся. Відхекуючись, перейшов на ходу. Роззирнувся. Ні переслідувачів, ні спецпризначенців. Треба повертатись. Мишам люди не потрібні. Все якраз навпаки. Вона мені потрібна. Маю повернутися і забрати її. Прочитав незнайомі назви вулиць на розі будинків. Почухав підборіддя. Треба вийти на якийсь великий проспект. Повернувся. Позаду стояв мокрий від поту молодий чоловік. Високий, стрункий, з рішучим і волявим обличчям. Протестувальник. Валентин зітхнув і без виклику кивнув супротивникові. Богдан кивнув у відповідь. Обидва синхронно розвели руками, означивши ситуацію як патову, і понуро розійшлися. Звук тупого удару і короткий зойк розвернули Валентина. Над непритомним активістом Стояли два спецпризначенці. Один розтирав приклад, наче власний болючий синець. Інший легенько штовхав носаком берця безвольну голову Богдана. Із скроні сотника скупо капала кров. <му> Діди ржали, мов налякані коні, гучно, істерично. «Я грибаю ту хрень состала в комутаторний, а вона влізає, миш, і тупо встає на задні лапи. Вобля, вот так!» Солдат від геготіння по собачому підняв перед собою руки, потрусив розслабленими кистями. «І п'яріться! Я замираю, тихонько знімаю башмак, а вона хоч би що!» У тиші Демонструє пантоміму роззування однієї ноги. І бац! Замашний круговий рух руки вивільнив новий вибух депресивного іржання. В какашку розмазав! Крававу какаху! Ударна хвиля вдарила Валентину в обличчя. Вкрила бліду шкіру безформами червоними плямами. Рушив, аби кудись сіти. Бац! Бац! Бац. У скронях билося лише одне слово: Бац, бац, бац. Пульсувало все повільніше і повільніше. Бац, бац, серце завмерло, зупинився, не чути биття. Все, все. Майже болісний удар із середини грудної клітки запустив шалену тахікардію. Валентина сіпнула вбік. Коліна підігнулись, але встояв. Пульс заспокоювався, чекав нової зупинки серця, але ритм внормовувався. Перестав віддавати в скроні, перейшов на шепіт і зовсім стих. Валентин намацав на кисті пульс, рівний. Відвідування комутаторної втратило сенс. Замислов, пройшов на прохідну. Просунув віконце клаптик паперу. «Увальнітільно!» – хмикнув черговий. «Это за ваші подвиги на кордоні, на прошлой неделе!» Замість відповіді Валентин нетерпляче постукав кісточками пальців по склу. «Ти так-то хреново виглядаєш, солдат, весь в п'ятнах!» Замислов повільно, зло повернув до чергового голову. Обличчя того пересмикнулося. Він швидко віддав документи і потупив очі. Проте Валентин далі чавив його поглядом, доки не витиснув рясний холодний піт на схронях солдата. Черговому запаморочились у голові. Лише тоді Валентин неквапно забрав папери і пішов геть. В обумовленому під'їзді Смерділа застояною сечею та давно не митою попільничкою. Піднявся. На перехнябленій обдертій тумбочці, на сходовому майданчику між поверхами, зачаївся чорний глянцевий пакет «Бос». Витрусив міст. Одяг не новий, але чистий, акуратний. заношений. Худко випотрошив кишені своєї військової форми. Переодягнувся. Повітрі потягнуло свіжим сигарним димом. Насторожився. Засунув форму в пакет і взявся за берці. Берці! Стояв і розпачливо тупився на свої босі ноги. Перевів погляд на тумбочку. На ній залишалася лише одна ніч. Труси. Нові. Сплюнув зі зла. В труси не взуєшся. Ну, але запас жопу не зітхнув. Зітхнув і сховав білизну в кишеню куртки. Відкрив тумбочку і втішився. З проваленого дна виглядала пара ношених красівок. Вони просто не помістились у пакет. В одному з них ховалася новенька пара дешевих шкарпеток. Білобрисий молодца! Надійний пацан! Валентин взувся. Витяг гроші з наміром покласти кілька вдячних купюр у берці – але розміркував, що сама військова форма в купі із зуттям буде добрим доважком до вже здійсненої передоплати. Поголений череп Валентина видався Льові надто зухвалим викликом, суспільно моральним нормам, особливо з висоти третього поверху. Паліво, сам собі дорікнув за такий недогляд, приклеїв до нижньої губи цигарку, прочинив вікно і жбурнув униз. Зняту з голови бейсболку. Кепка козирком стукнулася об маківку новоявленого дезертира і впала йому під ноги. Валентин зупинився, підняв і замашним жестом насадив її собі на голову. Не озираючись і не підводячи голови, відвів у бік руку з піднятим великим пальцем. Погасивши недопалок, Льова вийшов у коридор, видобув пакет та берці. Скептично оглянув зуття. Зазирнув у пакет. Розгинаючись, поморщився. Недавні роз'яснювані лекції працівників правоохоронних органів нили гематомами по всьому тілу. Згадав поневіченого Богдана. Криво посміхнувся. Кримінальна стезя не така вже і терниста, порівняно з політичною. Зачинив двері чужої квартири і пішов до сховку, Награбованого, готувати кабанів, Передачі в тюрму, гнідому і йожу. Розділ 8. Покликання Локація Столиця непідлеглої батьківщини Середня Придніпров'я Північ Вітчизни Час Формування державності «Дозвольте?» Гора папок зазирнула у кабінет. «Так, лейтенанте!» Богдан не відривав від паперів очей. «Тут справи нових арештантів». «Я не займаюся арештантами. До Грищенка». «Я від Грищенка». Богдан підвів голову перевів погляд на візитера. Розважив, коротко махнув рукою і додав. «Гаразд, клади на стіл. Я з Грищенком потім усе з'ясую. Слухаюсь». Полковник Кобилянський знову занурився в роботу. Кутикока самостійно зачіпався за стос принесених папок та відтягував на себе увагу. Так і не здолавши, зосередитися, Богдан відклав справу, котрою займався. Почав перекладати папки на стелаж. По одній, мимохідь, проглядаючи прізвища. Зеленковський, Рібенков, Шульц. Шульц? Папка затрималась в руках. Шульц, Лєв Єрвардович. Лєв Єрвардович. Такі словосплетіння двічі в природі не трапляються. «Шалом! Слава героям!» Льова зворухнувся у своїй розхлябаній позі на нарах. Спустив ноги і зайняв більш-менш пристойне положення сидячи. Богдан не відповів, сів поруч. Помовчали. «Льово!» «Бодя, прикрашай! Струснув руснявим волоссям арештант. «Тут є спеціально обучені. Вони мені все об'яснять!» Знову запала тиша. Льова сумно посміхався. Богдан розглядав долоні своїх рук. Зітхнув. «Ти можеш?» «Не можу, Бодя! Не можу! Міг би, тут би не зустрілися! Січеш?» «Льово!» «Ну не буду я добровольно трудитися! Не буду!» Арештант понуро посміхнувся. «Ручонки липкі! А тут я...» Полізним трудом займаюсь попринуділову, штовхнув Богдана в плече і стримано засміявся. На користь батьківщині. Богдан проігнорував цей випад. Ну, ти ж хороша людина, Льво, я знаю. Прекращай, не надо во тут діалекти! скривився арештант. Я отлична людина, просто персик. От тільки елемент я асоціальний. Льова подивився на Богдана і, взявши того за плечі, розвернув до себе. Бодя, поймі, я осколок вимираючої субкультури. Таким, як я, немає місця в тому світі, що ти строїш. Все, баста. Широко іронічно посміхнувся. В'їжджаєш? Ні, не в'їжджаю. Ти можеш? «Та не можеш!» Гучно видихнув Льова. «Не буду, не хочу! І що ти мені зробиш?» Підібрав під себе ноги, прийняв позу лотоса і кривляючись проспівав. «Блатниє вимру тут! Како популяція!» І все. Кримінал перестане существувати як культурна прослойка общества. «І я уйду!» Вместе с этим кораблем! хмыкнув Федерацию. Карьеру вора делать там мене ждет рассвет блатной культуры. Вытримав ошелонилый погляд Богдана, пояснив, Но для карьеры надо иметь несколько рекомендаций и определенных подвигов, Сечеш? Пропини свое холуйство, пальцы Богдана. Міцно стиснули плече арештанта. Той скривився від болю, але вивільнятися не став. Лише скоса похмуро подивився на полковника. Льово, вислухай, я можу. Ого, стоп, стоп! Льована рука лягла на Богданову, гупи витягнулися трубочкою, а брови високо піднялись догори. Ти, бодя, тільки хернюю не займайся. Ти взагалі пальці в моє діло не сунь. Ти ж не дурак. Ні тобі, ні мені наш...» Задумався у пошуках слова. «Зв'язок. Ти розумієш?» Відпустив Богданову руку. «Замараєш свій мундір, не відстираєшся. А мені наділаєш так, що мене на ножі подимуть. Я кішки на волю в кармашках винесу. Не надо мене на поруки брать. Не надо!» Богдан відпустив льоване плече. Чуєш, Бодя, не сунь пальців діло, не суй. ніштяк! Я вибрав свою стезю, ти свою. Гавно, звісно, що нам не по путі. Ну, бля, ось так. Ось так, машинально повторив Богдан. Тиша загусла. Мовчки попрощалися. Довго. Врешті Богдан підвівся. Підійшов до дверей і, як він думав, востаннє глянув на Льову. Не хотів його запам'ятовувати таким. Арештант підняв голову, широко всміхнувся щербатими зубами, вгадав думку Богдана, розслаблено простягнувся на нарах і сказав «То не остання наша стрілка, не грусті. Може, ми такі шурним чаю десь в Лондоні альбо ароматне кафе в Венеції?» «Дурен Льово!» – усміхнувся Богдан. Проте всередині потеплішало. Вийшов.